Tizedik fejezet. A Lugnak béliek dicsérete. Sztúdbrügók életének részletes leírása, egy tárban szerző, több kitűnő személy között. A Lugnak béliek általában vendégszeretők és nagy lelkűek. Nem minden árnyalata nélkül a magővnek, mely a keleti tartományuk sajátsága. Az idegenekkel jól bánnak, főleg azokkal, akiket az udvar pártfogol. Sok magasrangú személlyel összeismerkedtem, stolmácsom közbeni járásával sok kedves és tanulságos társalgásba vettem részt. Egy napon, igen jó társaságban voltam épp, valaki megkérdezte, láttam-e már a stúdbrugokat vagy halhatatlanokat? Mondtam, hogy nem, s nagyon szeretném tudni, hogy érti ezt a kifejezést. Halandó emberekről lévén szó. Erre elmondta, hogy néha nagyon ritkán egyet -egy családban gyermek születik. Kerek, vörös folt a homlokán a bal szemöldök fölött. Az ilyen gyerek nem hal meg soha. Maga a folt akkora, mint egy ezüsthuszas. Idő folytán megnő, és szint vált. Tizenkét éves korában zöld lesz, s ilyennek marad 25 éves korig. Aztán sötétkékre fordul, hogy végre 45 éves korba színfeketévé váljon. És akkor áram, mint egy tallér. túl nem változik aztán. Barátunk hozzátette, hogy a születések oly ritkák, hogy valóban azt hiszi, az egész tartományban jelenleg nem lehet több 1100 száz mint mindkét nemben. Ezek közül 50 a fővárosban, a legfiatalabb köztük egy három éves kislány. Ez a csodálatos tünemény nem sajátja valamely családnak, hanem a puszta véletlen műve. A struttbrúgók gyermekei maguk épp oly halandók, mint bármelyikünk. Kimondhatatlan öröm fogott el halván egy különös szavakat. Méghozzá az a személy, aki elmondta, jól értette a balbinári nyelvet. Nem állhattam meg, hogy rajongó szavakba kine törjek, elragadtatva kiáltsem. Boldog nemzet, melynek minden gyermeke legalább esélyével születik, annak, hogy halhatatlanná lesz. Boldog nép, mely szemtől szembe láthatja az ősi erkölcs annyi élő példáját, s oly mesterei vannak, kik elmúlt századok minden bölcsességét felhalmozva hordják agyukba. De mindenek felett, ó, bódog a nagyszerű strultbrugok, kik az emberi lét egyetemes szörnyű csapása nélkül születtek, s lelkük felszabadult a halálfélelem kísértésének borzasztó nyomása alól. Csodálkozásomat fejeztem ki, hogy a kitűnő személyek közül egyet se láttam még az udvarnál, hiszen a homlokon sötétlő fekete folt oly szembeszökőjel, hogy nem nézném el őket. S lehetetlen, hogy ő felsége a legigazságosabb uralkodó ne látná el magát nagy számban így bölcs és kitűnő tanácsosokkal. De lehet talán, hogy a tiszteletre méltó bölcsek erénye az udvar szabados és kicsapongó moderát nem tudja látni hiszen tudjuk, hogy az ifjú emberek gyakran könnyelműen és szílajú lerázzák az öregek józans bölcs mérsékletét. Mégis legközelebb, ha a király felsége színe bocsát, nyíltan és részletesen elmondom majd véleményemet átban, s akár meghallgatja tanácsom, akár nem, egyre már el is határoztam magam. Ő felsége gyakran ajánlotta fogadnék-e el állást országában. Most hát nagy köszönettel elfogadom meg egyet, itt maradok, és életem a Struldburg nevű felsőbb lényekkel való társalgásban töltöm el, ha méltónak találnak rá. Az az úr, akihez szavaimat intéztem azzal a különös mosolyjal felett, melyet tudatlanság fölötti szánalom kelt. Nagyon örülne úgymond, ha köztük akarnék maradni, de engedjen meg, hogy a társaságnak elmondja, amit beszéltem. Úgy is tett, és anyanyelőkön sokáig vitatkoztak. Egy szót se értettem, és azt se vehettem, ki mi hatással volt rájuk előadásom. Rövid szünet után ugyanaz az úr kijelentette, hogy az ő barátai és az enyémek, így fejezte ki magát tapintatosan, nagyon mulattak a ma megjegyzéseken, melyeket a halhatatlanság gyönyöréről ejtettem, és igen szeretnék tudni, hogy vajon milyen életet élnék, ha sorsom véletlenül túl terem. teremt. Azt feleltem, hogy könnyű ékes szólónak lenni így változatos és gyönyörű tárgyban. Könnyű, különösen nekem ki álomképekkel gyakran mulattattam magam, hogy mi lenne, ha király volnék, vagy tábornok, vagy valami nagyúr. S valóban eszembe jutott az is, hogy osztanám be az időt, hogy élnék, ha örökké lehetne élnem. A jó sorsom strulbugnak teremtett volna, mihelyt magam felfedeztem volna boldogságom, s megértem, mi a különbség élet és halál közt, Első dolgom volna, hogy munkával, s ügyességgel meggazdagodjam. Azt hiszem, helyesen vezetve ügyeim, 200 év alatt én volnék a leggazdagabb a tartományban. Másodszorban, akkor a fiatalságomtól kezdve szorgosan sajátítanám el minden művészet és tudomány egyetemét, miáltal idővel mindenkit túlszárnyalnék műveltségben. Végre feljédeznénk minden fontos eseményt, történést a közélet változásaiban, Pártatlanul leírnám az egymást követő uralkodók és államférfiak jellemét, minden ponton megtódva a maga megfigyeléseivel. Feljegyezném az öltözködési szokások, szórakozások minden változatát az idők folyamán keresztül, hogy végre élő kincstára legyek a tudásnak és a bölcsességnek, és az ország legfőbb tanácsosa és orákoluma. 60 éven túl nem nősülnék többi, nyit házat vinnék, de még takarékoskodnék. A reményteljes ifjú lelket alakítanám és irányítanám, meggyőzve őket tapasztalataim alapján, melyet számos példa erősít az erkölcsök hasznosságáról, ha nyilvános és magánéletben. Állandóan mégis halhatatlan testvéreim közt élnék, válogatnék közülük vagy egy tucatot a legidősebbeket. A vagyontalanokat házam közelébe megajándékoznám birtokkal és lakással, és mindenkit szívesen látnék asztalomnál. Társaságunkban a halandók közül csak a legkiválóbbok jelennének meg. Hozzászoknék, hogy egyre csökkenő szomorúsággal lássam elpusztulni őket, és az emberek termékeny változását úgy lássam végre, mint hogy a kertész látja örömmel, hogy követi egymást évről évre a rózsák, a tulipánok termése, és nem panaszkodik azokért, melyek elhervadtak tavaly. Mi, strulbrúgok, időnként közölnénk egymással emlékeinket és megfigyelésünk. Megfigyelnénk a fokozatok módját, melyel a bűn e világot megfertőzi és gáncsöt vett minden lépésének. Óvnánk és tanítanánk egyre a népet, mely a mi példánkon lendülve fel, talán elkerülhetné mégis az emberi nem szemmel látható elfajzását, melyet századunk annyira panaszol. Mindehez vegyük még azt a sok örömöt. Látni kormányok és államformák forradalmait, felső és alsó rétegek hullámzását, nagyvárosokat rombadölni, s a királyok szék helyévé válni sötét kis falvakat, Látni nagy folyókat, keskeny patakká apadni, látni az óceánt, hogy hagyja el a sziklás kőpartot, s hogy önti el Áriával más holdalon. Látni még ismeretlen földrészeket, hogy emelkednek ki a ködből, látni népfándorlást, melyben barbárhordák árasztanak el elfinomult országokat, s látni, hogy finomulnak el a barbárok idővel. S látni végre az idők mélyedésében és távolában, hogy fedezik föl egyre másra az örök mozgót, a repülőembert, a mindengyógyító gyógyító barzsamot, s hogy emelnek késő unokáink minden tökéletlen tökére. Micsoda nagyszerű felfedezések mondjuk csak a csillagászatban, hiszen mi is truldburgok túléljük és megerősíthetjük a magunk jóslatait. Látjuk távozni és visszatérni az üstökösöket, s látunk napot, holdat és csillagot keringésének és forrásának minden változatában. Szélesen kitértem más tárgyakra is. A végtelen élet és emberfülötti boldogság emésztő vágya szárnyat adott szavaimnak. Hogy befejeztem, s előadásom lényegét tolmácsom lefordította a társaságnak, anyanyelvükön sokáig és élénken vitatták még, és csodálkozva láttam, hogy hahotáznak gyakran az érovásomra. Végre ugyanaz az úr, aki szavaimat tolmácsolta, hozzám fordult és megjegyezte, hogy szeretnék kiigazítani némely tévedésemet, melynek oka az emberi természet közös korlátoltsága, s melyért senki sem felelős. A struth nemzetsége kizárólag kizárólag náluk teremnek. Sem Balni sem Japában, hol szerencséje volt a király követségét képviselni, nem hallott hasonlót, s megfigyelte, hogy ez országok lakói szinte el se hitték, hogy ilyesmi lehetséges legyen. Álmérkodásomon, hogy először beszélte jelenségről, rögtön észrevette, hogy egészen új, és nekem szinte hihetetlen dolgokat hallok. Hogy a két fent említett országban ott tartózkodása alatt sokféle emberrel beszélt, és megfigyelte, hogy minden ember legnagyobb vágya a hosszú élet, Csakinek a fél lába a sírba volt, már kétségbe esetten kapaszkodott másik lábával a földhöz. Hogy a legöregebb ember még legalább egy napot élni reméls, úgy tekint a halára, mint a legnagyobb rosszra, mely ellen minden természetes érzés védekezést parancsol. Talán csak itt, lugnak szigetén csökkent kisé az élet hallatán étvágya, azáltal, hogy mindig szemeink előtt volt a struth példája. Amit én az öröklés módszeréről beszéltem, igaztalan és meggondolatlan beszéd volt, mert abból a feltevésből indult ki, hogy az ifjúság, egészség és életerő örökké tartó. Márpedig nincs olyan balga ember, aki ezt remélni merje csapangó vágyaiba. Nem az a kérdés, hogy az ember szeretne ifjúi egészségben és gazdagságban élni örökké. Arról van szó, hogyan visel el egy örökké tartó életet, mind a nyomorúsággal és betegséggel testében, amiket a vénség hoz magával, mert bár kevés ember szeretne halhatatlan lenni íkemény kemény feltételekkel, Mégis a két elsőbb említett országban, Balni Bárbiban és Japánban úgy látta, hogy az emberek szeretnék kitolni halálukat, bármi későn jelentkezzék is. És alig hallott emberről, aki szívesen halt volna meg, kivéve ha kín, a szomorúság elviselhetetlen foka láttatta vele jobbnak a halált. Vajon az országokban, melyekben utaztam, épp úgy, mint hazámban nem tapasztaltam hasonlót? E bevezetés után részletesen beszámolt nekem a stult Elmondta, hogy a strumbbulgók 30 éves korukig úgy viselkednek, mint a közönséges halandók. Azon túl fokozatosan búskómórá és leverté válnak egészen 80 éves korukig. Ezt saját bevallásukból tudja, másként tekintve, hogy egy korban kettő vagy három született csak, túl kevesen vannak ahhoz, hogy általános véleményt formálhassunk róluk. 80 éves korukban az emberi élet határa náluk. Nem csak a közönséges öreg emberek minden bolondságait és betegségét tapasztalhatjuk rajtuk, de még sok mást is, mely a végtelen élet nyomasztó kilátásából származik. Nem csak, hogy makacsok, szeszélyesek, mohók, fecsegők, hiúk, mogorvák, de képtelenek minden barátságra, minden természetes vonzódás kihal belőlük. Iritség és tehetetlen vágy, ez a két fő szenvedélyük. Irítségük főleg azokra a tárgyakra vonatkozik, mely az ifjabb nemzedék sajátsága és az öregeknek halálát okozza. Visszagondolva régi időkre, rá kell jönniük, hogy az öröm minden lehetősége megszűnt számukra, s ha temetést látnak, jajongani és panaszkodni szoktak, hogy íme mások beelveznek a nyugalom révébe, melyet előttük örökre elzárt a sors. Nem emlékeznek semmire és senkire azon kívül, amit ifjúkorukban megjegyeztek, és erre is igen tökéletlenül. Valamely esemény részleteit biztosabban megtudhatjuk a közönséges hagyományokból, mintha az ő emlékező tehetségékhöz fordulnánk. Sok közülük egészen gyermekké válik, s minden emlékező tehetségét elveszti. Ezek szánalmat érdemelnek. Mert legalább nincs meg bennük a társaik sok rossz hajlama és tulajdonsága. Ha egy szult bug a maga fajtájából választ feleséget, ezt a fridget az ország törvényei felbontják, mihelység az egyik eléri 80. évét. A törvény úgy okoskodik, hogy méltányos, ha azok, akik saját hibájukon kívül ölök életre ítéltettek egy nyomorút világba, ne érezzék kínját megkettőzve azzal, hogy hozzá még feleségük is legyen. 80 éves korukban a törvény halottakká nyilvánítja őket. Örököseik megkapják birtokukat. Ellátásukra csekély járadékot fordít, a többi aztán állami költségem megy. Ez időn túl sem hivatalt, sem állást nem vállalhatnak még ingyen sem. Nem vehetnek, s nem kezelhetnek birtokot, polgári vagy bűnügyekben nem tanúskodhatnak, nincs hitelük, és nem vehetnek részt üzletekben. 90 évnél kihull a foguk és a hajuk. Ekkortól fogva nem érzik ízét többé semminek. Esznek és isznak, amit le tudnak nyelni, étvány nélkül és üdülés nélkül. Az életük folyamán felszedett betegségek tartanak egyre, nem rosszabbodnak és nem javulnak. Beszélgetés közben gyakran elfelejtik a szavakat, s az emberek nevét, még a barátokét és a rokonokét is. Ugyanebből azokból az olvasás sem mulattatja őket. Mire a mondat végére érnek, elfelejtik az elejét. Így azután az egyetlen mulatságtól is meg vannak fosztva. Az ország nyelve folyton változik, s így egyik korszak strupp nem érti meg a másikat. 200 év múlva alig tudnának már beszélni halandó testvéreikkel. Úgy élnek saját hazájukba, mint az idegenek. Íme ennyit tudtam meg a strupp vagy ennyire emlékszem azokból, amiket megtudtam. Később láttam közöllük ötöt vagy hatot, különböző korokból. A legfiatalabb alig kétszáz éves, barátaim mutattak be egymásnak, Mondták neki, hogy ez egy nagy utazó, és sok világot látott. De a Strubrug közömbösen nézett rám, és nem kérdezett semmit. Azt hajtogatta, csak adnék neki vagy vagyis emléket. Ez a kódulásnak egy módja, mert a törvény különben szigorúan tiltja a kéregetést, arra való az állami alap, bármely csekély is. A Strubrugokat mindenki gyűlöli és megveti. Rossz jelnek tekintik, ha egy születik. Korukat úgy tudja meg az ember, hogy megkérdi őket, milyen királyra vagy nagy emberre emlékeznek, s azután utána néznek a történelembe. 80 éven fölül ugyanis nem emlékeznek már semmire. Soha nem láttam ilyen nyomorút és kétségbe esett embereket, a legborzasztóbb látványt asszonyaik nyújtják. Évszámaiknak megfelelően az öregség minden jele meglátszik rajtuk, valami borzongató halotti szín kíséretében, amit leírni se tudok. Hat között azonnal felismertem, melyik a legöregebb, bár egy vagy kétszázad volt csak köztük. Ezek után, amit hallottam és láttam, elképzelheti az olvasó, hogy az öröklét forró vágya kisé lehűlt bennem. Elszégyeltem magam gyermekes álomképeimért, melyeket előbb hangoztattam, s úgy éreztem, nincs az a zsarnoka a világnak, ki oly halálformát eszelhet neki, melybe szívesen ne rohannék inkább, mint sem ezt az életet válasszam. A király meghalott, mi történt köztem és barátaim között, és kegyesen tréfálkozott felettem. Azt mondta, örülne, ha néhány búgott elküldenék hazámba, hogy az embereket leszoktassák a halálfélelemről. De úgy látszik az ország alaptörvényei tiltják ezt, másként szívesen vállalta volna a szállítás terhét és költségeit. El kell ismernem, hogy az országnak a strutbrugokra vonatkozó törvényei józan megfontoláson alapulnak, és hogy hasonló körülmények között minden nemzet hasonló eljárásra kényszerülne. Tudva, hogy a fukasság természetes járuléka a vénségnek, ezek a halhatatlanok végül az ország egész vagyonát összeharácsolnák, hatalmasat ragadnának magukhoz, melyet hibáik mellett helyesen gyakorolni nem tudnának, és végre az államot romlásba